Garizuma aldiko lehenengo azteko martitzena. Ebanjeritzoa, salmateoren liburutik. Aldiaretan, jesusek esan eutzen ikasleei. Otoitze gitean, ez jardun, esan eta esan, gentilak lez. Uste dabe eta euren berbalari hori eskerrentzungo jakela. Ez izan harinantzeko. Barakieta zuen aitak zer behar zuen, zuek eske hasi baino lehen. Beraz, zuek onan egingo dozue otoitze. Gure aita zeruetan zarana, santu izan zure izena. etor Etorbedizure arreinua, egin bedizure naia zeruan bezala lurrean ere. Emoiguzu gaur egun honetako hogia, parkatu gure zorrak. Geukere geure zordunei parkatzen deutxegun ezkero Eta ez gu tentaldireroan Baina atarak agizuz gatzetzik Kizan ere Zuek beste iuren utxegiteak parkatzen ba deutxezu ez Zuei ere parkatuko deutxue zeruko zeuen aitak Baina bestei parkatzen ez ba deutxezu ez Zuei ere ez deutxuez parkatuko aitak zeuen utxegiteak Jaunak esana? Balakieta zuen aitak zer behardo zuen, dinosko jesusekin. Baina eta guzti zere? Zueko onan egin godo zuen otoitza, esaten dezko. Otoitza ez daba jainkoarigu zer behar gun gogoratu azoteko, beragaz hartu emunetan jarteko baino Eta ona Jesusek zelango begiramena deuskun. Jainkoari, aita, behitu de ladinozku. Berak jaitzen deutson lez. Bere kire egiten gaitu. Bere mailan jarten gaitu. maila horretatisik ulertu geike, aita gureak bere barruan daroan aberastasun guztia. Azierako iru eskarietan gora begira jarten gaitu. Jainkoa zelango aitadogun gogoratu azoten deusku. Zeruetan dana, santua, eta bere erreinuan nahi gaituna. Urrengo lau eskarietan garatzen da gure izan beharra, aitxaren semea labalez. Eguneroko ogia, eskatzeak, Ondasunak, ez metatzera garoaz, gero jainkoaren esku iztera, arengan uste honosua izatera, inoiz ez gaitu lata, behartxu itziko, horra beste alkartasunera deia, behartxuenganako begiramen eskea, eurekin gara batez ez baina gure utxak autortzen, jakin daigula ere eta alkarri parkatzen eta bestearenak ere parkatzen goboratzen duzku. Hau, aspi gainera, hain gatxe egiten eta jaku norberea errua autortzea edo bestearena parkatzea. izango da horrelakorik horik, jesuzek egiten badau, Ba, giroa otortu dauanak, jainkoaren urtasuna, haren erruki eta maitasuna, alkarren arteko zenigetasuna, erreinoaren oparotasuna, ez dau ezelan ere handik aldentzerik nahi izango. Baina, hor txedago zibikatzaleak, hor txedago norbere handiguria eta norbere mugak autortu nahi izatea eta haren ingainetik jarten jardutea. Ba ez gai zala atentaldi horreptan jausten itxe. Atara gai zala gatx guztietatik. Jainkoari guztetik handienaz itzegin deugun aita gozo-gozo deituz. Salmo agaz otoitzean. Hau seher dugu. Esturaldi guztitik salbau zituan jainkoak bere eskuz zintzoak. Esturaldi gustitik salbau zituan jainkoak bere eskuz zintzoak. Andi nigaz jauna ospatu dagigun batera haren izena jaunaren bilanen bilan eta entzun induan. Bildor guztietatik ataran ninduan. Esturaldi duraldi guztitik, salbau zituan jainkoak bere eskuz zintzoak. Begitu egi hozue alaitu zaitezen, aurpegiak lotxatu ez daitezen. Doak kabe honek, oiu egineban eta jaunak entzun. Ez danetatik atara dau bere eskuz. Ez duraldi guztitik salbau zituan jainkoak bere eskuz zintzoak. Zintzoak anadagozen jaunaren begiak, eta euren oiura haren belarriak, gaizkileen aurka jaunaren aurpegia, galdu daiten lurrean haren oroipena. Ez duraldi guztitik salbau zituan jainkoak bere eskuz zintzoak. Sintzoek dei egin eutzoen eta jaunak entzun. Esturaldi guztitik atara zituan bere eskuz. Urrean dabe jauna bihotzurratuak. Salbatzen ditun gogo atzekabetuak. Esturaldi guztitik salbau zituan jainkoak bere eskuz sintzoak.